L'entrenador de bàsquet tianent, Pep Clarós, dirigirà la propera temporada a l'equip canadenc Halifax Rayman, que competeix a la National Basket League NBL, en la qual participa en vuit equips canadencs. El que havia estat segon entrenador del Joventut de Badalona durant les tres últimes temporades ha fitxat per l'equip canadenc per només una temporada, un fet habitual en la carrera de Clarós, ja que és partidari dels contractes curts perquè d'aquesta manera totes les parts es puguin trobar còmodes i renovar la confiança i les motivacions any rere any. En aquest sentit, Pep Cleró s'ha mostrat molt satisfet per aquest repte que alhora suposa una certa dificultat, perquè tot i tractar-se d'un equip canadenc, la lliga té els trets de la competició americana, amb el que això comporta. Suposa és una dificultat, en el sentit de que eh, estic parlant d'un equip o eh, una lliga no?, totalment americana, on, amb dos jugadors americans, amb eh, eh, junts superatlètics on hi haurà molts jugadors eh, provenent de, de, a través del local d'ex-NBAs o jugadors que ara estan esperant que s'obri la Lliga un altre cop. I clar, eh, el Bui que no, president també és americà. Eh, jo estic, eh, soc l'únic de fora, no? Aquesta nova etapa internacional de l'entrenador Tianen, on s'ha marcat l'objectiu de guanyar el títol de Lliga, ha estat possible gràcies a la recomanació, entre d'altres, del director general dels Toronto Raptors, Maurizio Gerardini, tota una personalitat dins del món del bàsquet. Clarós ens aclareix aquest fet. Bé, home, això és el que es diu, però el que m'han dit allà, inclús, no? eh, que Maurizio Gerardini havia sigut ex de Benetton eh, i ara és general manager de Toronto i... Eh, General Advisor per Canadà, eh, doncs li ha recomanat el meu nom, però bueno, jo crec que això és més aviat un tema dels de, eh, agents que ofereixen entrenadors i en el meu cas el meu agent em va oferint allà, doncs hi vaig interessar i vam arribar amb una acord. El tècnic català, amb una dilatada experiència internacional, es trobava en aquests moments entrenant a la Selecció Nacional de Mèxic. Però tot apunta, com ha declarat els micròfons de Ràdio Tiana, que haurà de deixar aquest càrrec per incompatibilitat, ja que a principis d'octubre tindria compromisos amb la selecció mexicana. Just en aquell moment, Claros es trobarà en plena pretemporada amb el Halifax canadenc. No obstant, la decisió oficial es produirà el 5 d'octubre. Pep Clarros ha entrenat a diferents equips dels Estats Units a la liga NCAA, també a Venezuela, Puerto Rico, Mèxic i El Salvador. També ha dirigit a conjunts europeus de Portugal i Holanda. Ràdio Tiana, serveis informatius.